התוכנית הבאה, לעיתון קום. התוכנית הבאה, מעדן וניל עם אהרון מורג ומשה אהרונסקי. תהיו איתנו. Somebody, somebody like I love you it's in my brain I see your face again you don't have to be so blind like I'm blind so very blind I can't help my frame of mind and My frame of mine because I'm a woman can't you see that I am And I live and breathe for you foreign No, no, no, no. ברוכים הבאים למעדן ויניל של השבוע, והיום יש לנו אורח מכובד, שלום דורון דושניצקי. צהריים טובים, מה נשמע? הכל כיף, אבל אני צריך לומר, דוקטור דורון! <laughs> הכל בסדר. כי דורונדושנצקי הוא רופא ילדים, מתמחה בהפרעות קשב וריכוז, ככה שכדאי לכם להתרכז במהלך כל התוכנית, אחרת, אתם יודעים. אז הבאת לנו המון תקליטים, ואפילו תקליטים יפים. והזהרת אותנו מראש שאולי הם חורקים, כי אתה לא שמעת אותם הרבה מאוד זמן. נכון, בעוונותיי, כשהתחילו כל הדיסקים, וכולי, אני, אני ממש נטשתי את הווניל, ל, וחלק מהם השארתי בצבא, ומסרתי לחברים, ולא ראיתי את העתיד בדבר והיום הזה. והיום אתה מצטער. היום ודאי שאני מצטער. כמו כולנו. כן. כן. אה, היה לך קו מסוים בבחירת תקליטים? ניסיתי ככה לעשות ציר כרונולוגי של הזמן, של השפעות ודברים שאני okay. נחשפתי או שמעתי בעצמי, לכן יהיה פה מגוון אה, מוזיקלי. אנחנו פתחנו עם sweet inspirations, זאת אה, להקת סול, להקה של אה, ארבע אה, נשים, אבל הם שרים פה קאבר, נכון, הבי יש סיבה? אה... אני בתור ילד, גדלנו בארצות הברית, נולדתי שם, ההורי היו שם ב, בלימודים, ואני זוכר מגיל מאוד מאוד צעיר, מגיל שנתיים, מתי שהזיכרונות מתחילים ככה להצטבר, הסלון שלנו ומוזיקה בוקעת, אם זה טום ג'ונס, פטולה קלארק, הביטלס המוקדמים, כל הצילים האלו בעצם נחרטו בתוך התודעה שלי, ולימים שהקשבתי בעצם לעזבונו של אבי, זיכרונו לברכה, אז באמת התחברתי מחדש לדברים האלה. ו-sweet uh, inspiration, אתה אוהב אותם יותר מה אתה שמעת אותם יותר מה-BG's, ה-BG's פחות מוצאים לך חן? תראה, כש, כששמעתי את זה... אתה מעליב אפילו... את ה לא, לא, כששמעתי את זה, It's אני right. לא, לא, הייתי, לא, לא הייתי אפילו מודה. שזה קוור של הביג'יס. זאת אומרת, ראיתי אותו מוטום כזה, משהו סול, גוספל כזה, ואחרי שראיתי את הכתוביות, או ששמעתי ברדיו את הביג'יס, את המקור, אמרתי, וואלה, הנה הקוור. ואיך שראיתי את התקליט, אמרתי לך, תוצרת חוץ. עטיפה קשיחה, רואים שזה מושקע. זה חלק מהאוסף של אביך? נכון. אבי אה, עסק במוזיקה, הוא בעצם היה אקורדיוניסט בתור ילד, okay. מופיע אפילו ברדיו בתור מלווה באקורדיון את התוכניות אה, של הכושר הגופני, ומאוד okay. היה בתחום המוזיקה, מאוד אה, אהב את זה, כמובן גם בצורה מאוד אה, אה, חובבנית, לא, לא, לא, לא כמקצוע. ו דרכו בעצם אה, נחשפתי, וכנראה, אני ראיתי ה, רק עכשיו את התקליט הזה, ורואים שזה סוג של תקליט שדרים, זאת אומרת, זה תקליט שמיועד לא למכירה פומבית, כתוב על המדבקה בפרונט. DJ אה, קופי. אז, evet. אז הקשרים שלו שם בניו יורק, עם כל התעשייה המוזיקלית, כנראה הביאו לו את התקליט הזה. אז הוא ניגן אקורדיון כאן. כאן אצל, בפינת ההתאבלות הבוקר של חנן, שכחתי את שם המשפחה שלו, אביו של קצין, של אלוף בצה"ל, מתישהו אני אזכר בזה, הסמיליות עושה את שלה, אני צריך uh, טיפול בהפרעות קשב וריכוז <coughs> דחוף, אז הוא ניגן שם. נכון. איזה יופי. עכשיו, אנחנו עוברים לתקליט הבא, וכשראיתי את התקליט הזה, אני התפעלתי מאוד, כי זה תקליט... שדי נדיר למצוא אותו בגרסת הוויניל. הוא יצא אחר כך בהוצאה מחודשת בדיסק, אבל שלמה ארצי ולהקת גברת תפוח לכל החברים מהמסע מים אל ים, בגרסת הוויניל זה תקליט נדיר למדי. אז אתה קנית אותו בזמן אמיתי, אפשר נכון, לומר. נכון, נכון. זה... אמצע שנות ה-70. אמצע שנות ה-70, אני זוכר שאפילו הייתי בבית החייל בתל אביב. הופעה של להקת גברת תפוח, שעשו את השירים האלה ועוד שירים שהם עשו, ואז אני זוכר באמת את ההתחברות שלי, גם כוורת ראיתי בעוף החיה, אני, לא, אני הייתי ילד מאוד צעיר ב, ביסודי בתקופה הזאת, אני זוכר את ההתחברות שלי ל, ל, להפקה הזאת עם הרמקולים והגיטרות והתופים, זה העליב אותי בתור ילד. ולימים זה בעצם יצק בי את האהבה הזאת לרוק, לרוק אנד רול. עכשיו, אני רואה פה בצילום, אז שלומו ארצי במרכז, ומצד ימין שלו מזוקן נמצא אצ'י שטרו, ובחודש שעבר יצא בהוצאה מחודשת האלבום ששלמה ואשי הקליטו ב-82' בצוותא. נכון. אז... זה ממש כן. חתיכת יאיר, דוקומנט. יאיר שרגאי, יש פה אנשים. יאיר שרגאי, שלמה חממי כן, מאחורה. נכון. זה, נחמד, זה נחמד, דדי שלזינגר נדמה לי נמצא פה. נכון. Uh, טוב, אנחנו uh, נשמע שיר, לאו לאהבה. נקווה שאני כיוונתי נכון, אם לא, אנחנו נדע את זה מיד. שלמה ארצי, גברת תפוח, לכל החברים מהמסע מים אל ים. ‫ואכן כיוונתי נכון. Thank <tries> you. שמש במים, יניק וגלים, ביטלס מלך קרב. שמש במים יעניק בגלים, בגלוס מלך ירח עם טרטלים שלום ארצי וגברת תפוח, yeah. אם לאו לאהבה, אנחנו נשמע עוד uh, שיר אחד מתוך אותו תקליט, אותו צד, הנה אמיר המכוון שלנו. כשהמיקרופון היה סגור, דיברנו על למה בעצם, למה זה לא היה uh, אלבום רב-מכר נכון. באותה תקופה. Uh, התובנות שלי זה שבאמת, uh, הוא גם סיפר בראיונות uh, שהוא... Uh, תקופת מלחמת יום כיפור מאוד uh, השפיעה עליו, על היצירה, והוא uh, בעצם מתוך uh, הכאב וכולי, הוציא תקליט שהוא אפשר להגיד אפילו אולי קצת פרוגרסיבי, אם אפשר לקרוא לזה לזמר העברי, ופחות uh, עם הצד המסחרי, וכנראה לא קנה לו uh, אחיזה בקהל. זאת אומרת, יש מקום להניח, אנחנו לא יודעים, יש מקום להניח שבשעות אלה ממש, שלמה ארצי יושב וכותב את האלבום שהושפע ממה שקרה כאן ומה שעדיין קורה כאן. הכל יכול, יכול להיות. יכול להיות, בהחלט. ויש לו בתקליט הזה קאבר חמוד מאוד לתרנגולים. נכון. שיר של עין uh, הלל וסשה ארגוב. Okay. ככה סתם. נשמע גם את זה.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 נכנסנו לגינה, כי לא ראינו שום אחד, רק חמניה. שכריה. שכריה, שכריה, מה? את ראשה קיצרנו בחצי שנייה, בטח אוי, שכריה באה מהבינה. יא בא יהיה, יא אל תשאל, אל תשאל, כנציבה זאביק, זאביקה שועל, שועל, שועל. שועל! ככה סתם שוטטנו לה, נו בשדרות קקל, שם בחושך מתלחש סוג על הספסל, אל מתחת תחתיהם, זחול נסחל, שיש וקפיצה קרחץ הזוי, אולי נגמר. יא ביי, יא אל תשאל, אל תשאל, כך ציווה זביק, זביק השועל, יא ‫תשאל, אל תשאל, קצי בזביק, זביק. ‫שילח זיו יא ביי, ‫שילח זיו יא ביי, ‫שילח זיו יא הגרסה של שלמה ארצי וגברת תפוח, ‫עם קצת ביטלס בסוף, ‫כדי שיהיה נחמד. בואו נדבר קצת על המקצוע שלך. אתה בחרת בכיוון של רפואת ילדים כי... קודם כל בחרתי ברפואה, זה משהו שהתגבש אצלי. כשהייתי בסוף התיכון, שאלו אותי אולי עתודה אקדמית, הרגשתי שאני עדיין לא ממש סגור משל להתחייב. אתה במשפחה שעסקה ברפואה? לא, לא, דווקא לא. לא אולי בדרג משפחה שני או משהו כזה, אבל לא, הרי כעקרון לא. ועשיתי צבא, חייל קרבי וכולי, ושם באמת התמצקה התודעה שזה מה שאני רוצה. היית חובש? אפילו לא הייתי חובש, הייתי בתותחנים, ותוך כדי הלימודי רפואה, אתה נחשף לכל מיני מחלקות בבתי חולים, ויש משהו בעבודה ב... עם ילדים, שזה, אתה יודע, זה כמו כוסברה, או שאתה לא סובל את זה, או שאתה מטורף על זה. ומאוד מאוד הרגשתי ששם אני רוצה. זה בדיוק סוג הרפואה וסוג הפציינטים. אז מהר ו... מאוד היה לך ברור שזה הכיוון. כן. כן, החלטתי די, די, די מהר, ו, ובסטאז' כבר uh, הייתי עם uh, תחושה שאני הולך להגיש מועמדויות למחלקות ילדים, וזהו, והשאר זה התמחות, ועוד החלטה שקיבלתי תוך כדי ההתמחות זה שאני התאהבתי ברפואת הילדים בקהילה, ויש המון רופאי ילדים uh, שעובדים בבתי חולים, ש... כביכול נחשבת את הרפואה יותר מבוססת, ו... ואני, החשיפה שלי לרפואת הקהילה הייתה אז, וזה היה מן אהבה ממבט ראשון, אמרתי, אני מייעד את עצמי לקדם ו... ו... ולהשביח את רפואת הילדים בקהילה. אני עשיתי את זה אצלנו בארגון ב... בלאומית, אבל אני עושה את זה גם בכל הארגונים, במשרד הבריאות, בהסתדרות הרפואית, בכל מקום שיש צומת של... קבלת החלטות למדיניות וכולי, אני מנסה להיות שמה בקידום הרפואה. יש נקודות השקה איפה שהן בין האהבה שלך למקצוע והאהבה שלך למוזיקה? אז אני גם לפעמים טועה בעניין הזה. א', יש בזה אלמנט משלים, אינג ויאנג. אני, כל רמה חבריי בתחום הרפואי, בקידום הנושא. והמוזיקה מהווה עבורי איזשהו איזון, איזשהו משהו שקצת אה, מרגיע אותי. אני מניח שלא אה, לא הייתי מסוגל היום להפך לנגן אה, אה, מקצועי שמופיע כל, כל הזמן, כי אז היה בעצם הופך את המקצוע ל, למשהו ש, שטרוד פרנסה וטרוד אה, זה, ואני לא רוצה להיות שם, אני רוצה שהמוזיקה תהיה עבורי הפינה הכיפית והמרגיעה. טוב, אנחנו נעשה אה, הפסקה אתנחתא מוזיקלית, כמו שהיום היא בתקופה של מיכאל בן חנן. עכשיו, אתה רואה, נזכרתי בה, בה, בשם המשפחה שלו. הוא לא היה חנן, הוא היה מיכאל בן חנן. כן. יופי לי. אה, האיגלס. כן. אז בואו נשמע איגלס, ואחר כך נדבר קצת גם על האיגלס, ונמשיך. הנה הם מגיעים, לאט-לאט. זה זה. כן. אתם מבינים, הרצועות קצת שחוקות, אז אנחנו מהמרים ש... שזה זה. Well, baby, וזה מה? זה השיר Wasted time מהתקליט יותר קליפורניה של היגלס. אז אתה באת בהפוכה, אמרת כל הזמן משמיעים את הוטל קליפורניה, בוא נשמע משהו אחר. זה יהיה קו די מנחה בתוכנית הזאת. יש לי תמיד אהבה למה שנקרא רצועה מספר ארבע, והבי-סיידים של התקליטונים, כי את השירים המפורסמים, בטח על גלי האתר וכולם שומעים, ודווקא הפינות האלו מושכות אותי, השירים שהם קצת פחות מוכרים לציבור. אז הנה האיגלס, השיר. the holes move out And you're trying to remember oh, How you start off You't know if it came You don't wear much for a strangers touch but you can't hold your man You never thought you'd be alone. is far down the line Many things baby if I could only stop my mind from mu and one וזה נשמע ממש לא איגלס, זה עשיר, זה, זה, זה מעובד, זה כלידים, זה, זה כלי מיתר, זה בלאדה שהיא על גבול המתיקות, אבל לא, לא חוצה את הגבול הזה. ככה אני רואה את זה, ממש ממש בלי, בלי, בלי יתר על המידה, ממש נחמדות. <אז> בוא נחזור שוב לעניין שלה, של הרפואה. קודם כל, אני חייב לשאול אותך, זה נכון שרופאים צריכים להתמחות בכתב יד בלתי קריא? <laughs> <laughs> זה מבחן תוצאתי <laughs> שלנו. <laughs> לא, כי יש לי סיכוי, אני, אני כותב את השמות כאן <laughs> ואחר כך קשה לי לזהות מה אני כתבתי, אז אני צריך לשמוע את, ה, את התוכנית. Uh, ואתה כרופא ילדים מתמחה, כבר אמרנו, ב, בהפרעות קשב וריכוז. נכון. Uh, הייתה הנחה בשנים האחרונות שיש הרבה מאוד, שיש עלייה בתחום הזה. יש עלייה במודעות, יש... יכול להיות שגם הסביבה שלנו הופכת אותנו ליותר... יותר עלילים, יותר חשופים למצבים של בעיות בריכוז. כל המולטיטאסקינג, הקליפים המהירים, כל הדברים האלו, לבן אדם שהוא לא... הוא יותר בשוליים של היכולת של קשב, זה תופס אותו במקום מאוד מצער, שהוא לא, לא מצליח להתמודד עם דרישות החיים היומיומיים. ואתה אתה, בעצם מה? אתה מאבחן או אתה גם מטפל בתחום אז, הזה? אז או? מה שאני אני, אני עושה, אבחון. אבחון uh, ממש uh, מעמיק, המפגש איתי הוא לא כמו מפגש עם רופא ילדים רגיל שהוא של עשר דקות נניח, המפגש איתי הוא מפגש של שעה, שבו uh, אנחנו מראיינים, ממש כמו מראיין ברדיו, מראיינים לעומק, uh, כמובן בצורה מונחה, את, ה, את הבן אדם שנמצא מולנו, הוא גם הביא שאלונים שהמורה בבית ספר, אני, אני בעיקר מאבחן ילדים, אז המורה בבית ספר וההורים ממלאים, ואז אני עושה השוואה של הפרמטרים, של השאלונים שהם הביאו, ומה שאני התרשמתי, ומקבלים איזושהי תמונה תלת-ממדית אה, של המצב, ואז אפשר לקרוא, אם עברת סף מסוים, אז כמו בתוכנית הכוכב הנולד, המסך עולה פתאום מסף מסוים, ואז אפשר להכריז כהפרעה. ויש איזשהו גיל מינימום לאבחון? ל... ל... כעיקרון, יש... יש ילדים בגיל הרך שכבר מאוד מאוד בוטים, במיוחד אלו שיש להם פלטנות יתר, ואז אתה רואה אותם משתוללים יתר על המידה, אבל uh, אני uh, מאוד מאוד צנוע, אני אומר לפני גיל 6 לא להגיע אליי, לפני זה ללכת למכוני התפתחות הילד, לראות שלא מדובר על דברים שהם ליד, דברים התפתחותיים, ומעל גיל 6 uh, אני בהחלט מקבל עד גיל 18 לאנשים עם הפרעה. מוזיקה יכולה לעזור בתחום הזה? מאור... עשיית מוזיקה, האזנה למוזיקה? א', יש לא מעט, בעיקר בבני הנוער, שאני מאבחן ועוקב אחריהם, לא מעט שהם עוסקים במוזיקה. הם, הם אומרים שבעצם המוזיקה, אפילו התחכום של המוזיקה, זה שדורש קשב רב, הוא בעצם מה שמכניס אותם בעצם לטנדם הזה של הריכוזיות. זאת אומרת, הדרישה לריכוז... היא דבר שמאוד עוזרת לבן אדם עם הפרעות קשב וריכוז. ו... ובניגוד לפעמים למה שהורים מגיעים עם, עם תחושה שדווקא לתת לילד להיות בסביבה של בית ספר דמוקרטי וכל האפשרויות פתוחות וכו' שזה כביכול מה שאמור לעשות להם טוב, אז לא, דווקא מראים שדווקא הפנימייה הצבאית וה... והמסגרת מאוד מאוד עוזרים לאנשים עם הפרעות קשב וריכוז, הם מצליחים להכניס את עצמם לתוך המתווה. זה מרתק. Mm -hmm. חוזרים למוזיקה, כן. והנה פה תקליט, קודם דיברנו על הימורים, למצוא רצועה, את הרצועה מצאנו, עכשיו ההימור האם זה יינגן, כי <laughs> מה אתה אומר, דורון, התקליט כן. הזה ישב בייתית. לו באיזשהו כן. מחסן וצוואר? אז פול מקאטליאן ווינקס והעטיפה אללה יסתום, נכון, נייר, אבל אשכרה נייר, אז אמרת שזה מהמזרח הרחוק. נכון. מכיתה ד' אבי נשלח מטמטה דיראן לנהל את המשרד של אסיה, וחיינו בטיוואן, שזה סינה לאומנית, במשך חמש שנים. ושמה למדתי בבית ספר אמריקאי, בעצם ה-Eagles הייתי צריך להגיד שזה כבר ההשפעה של התקופה שלי באמצע שנות ה-70, בית ספר אמריקאי, דהקות כמו Eagles, כמו Stix, כמו בוסטון, כל הדברים האלו מתחילים לנחות עליי בבית ספר יסודי. ב-76 יצא התקליט של הכנפיים עם פוד מקארטני, עם השירים המפורסמים. And the speed of the sound. Uh, של סילי לאב סונגס, לדמין, אבל אנחנו נכון, לא נשמע את זה. נכון, כי אני אוהב לבחור את, את, את אותם הפחות ידועים, וגם הוא מאוד מיוחד, כי התקדלת הוא באופן כללי מאוד מתקתק, וזה דווקא שיר יותר רועש, יותר רוקיסטי, בתוך תכלית נתקתק. אז בבקשה. בי ואר מי לב, לך אהובתי. כמו שאתם שומעים, חריקות. בואו נראה איך אנחנו עוברים את זה, איך אנחנו צולחים את התקליט הזה. פתחנו מיקרופון ואנחנו uh, נשמיע את uh, פול מקאטני אנד ווינגס ברקע ונדבר עכשיו, דיברנו על, על רפואה, עכשיו נדבר על הצד השני, mm -hmm. על, על המוזיקה. Uh, אני רוצה לספר למאזינים שהמירה ואני הכרנו את דורון במועדון הפטפון uh, בראשון, שם נערכים ערבי רוק בימי ראשון. והנה, בחור שמנגן בקלידים. ואומרים לנו, כן, זה לא סתם בחור, זה רופא. אז רופא שמנגן קלידים, או, oh, טוב, זה דבר מעניין. Uh, יש לך גם להקה משלך. כן, יש לנו הרכב שהתגבשנו, uh, מנגנים uh, לכיף, ולפני כשבועיים אפילו הופענו במין מיני פיצ'ר באחד מהמועדונים באשקלון. ממש שבעה שירים ניגענו, וממש הרגשנו להקה. <laughs> ואיך נקראת הלהקה? The Double Hamburgers. The Double Hamburgers. אוקיי. ה"המבקר"ל, למי שלא יודע, זה אותו פיק-אפ, uh, אותו מיקרופון שיש uh, לחלק מהגיטרות החשמליות, שפשוט קולט uh, uh, את הציל של המיתרים. וזאת להקה של רופאים? לא, לא, זה להקה של האנשים שהכרנו שיכר... בג'אמים, כל אחד בכיוון אחר, יש לנו נהג מונית, ויש לנו אה, מחסנאי, ויש לנו ממש אנשים מכל אה, קצוות, הפ... גם קצוות הארץ, יש לנו מישהו מהדרום, אז אנחנו נפגשים וממש מנגנים לכיף, יש לנו אהבה לרוק הקלאסי, הבריטי האמריקאי, ואנחנו עושים את זה. והערב אתה תופיע. במועדון האזור. לא בטוח שאופיע, אבל אני בהחלט אבקר שם. גבירותיי ורבותיי, אתה תופיע, תביא את הקלידים. בואו נדבר קצת על המופע שיהיה הערב, הוא מופע מיוחד, כי הוא מופע לזכרו. של חבר יקר, כפיר צעירי, קלידן מכונן שמאחוריו אה, הפקות והרכבים אה, מדהימים. אה, והוא מאוד עזר לי, אחד מהאנשים שעזרו לי, לא אמרתי, אבל עשיתי 30 שנות הפסקה בנגינה. איך שהתגייסתי, אה, הפסנתי את האקלידים, הם נעלמו לי אחרי זה, ו-30 שנה בכלל לא התעסקתי במוזיקה. מה יחזיר אותך? מה יחזירו אותי? כשהתחברתי לפייסבוק, פתאום התחלתי, אנשים... ויקשו חברות, פתאום העולם הזה של, של כמו של הפטיפון, של אירועים בשישי בצהריים, ג'מים, קבלות שבת, יש, יש קהילה אוהבת רוק, זה פשוט הייתי מנותק מכל ההוויה הזאת, לא ידעתי. לאט-לאט התחברתי ועזרתי אומץ, ופעם אחת ניגנתי בצורה חורקת באיזשהו זה, ואמרתי, יאללה, אני קונה עכשיו קלידים, אני חוזר לעניין הזה. והשאר הוא היסטוריה, אני ניגנתי עם אנשים ממש מוכנים, מכפיר צעירי, עם דני שושן הגדול מהצ'רצ'ילים, באמת, אני מרגיש ממש בר שפר מזלי להיות אה, נגן ליד אנשים כאלו מקצוענים ועם היסטוריה רבה שנגינה. אז נזכיר עוד, שוב, הערב, פתיחה אה, דלתות בשמונה, נדמה לי, הופעה בתשע, אה, מופע לזכרו של כפיר צעירי. אה, יהיו שם, לפחות אה, אמורים להיות שם, אה, דני שושני יהיה שם, לייזר לוידי יהיה שם, אה, ועוד רבים וטובים. וכדאי ש, שתבואו, זה, זה קרוב, יכן. אתם לא צריכים לנסוע רחוק, זה במועדון האזור שנמצא... המסגר, באזור של המסגר, כן. ואגב, זה בהתנדבות, כי כל ההכנסות של ה... מה שייאסף שם, ילך למשהו לזכרו בעירו פתח תקווה. כן. אנחנו כבר הפעלנו את הפטפון וברקע, ברקע אנחנו מתחילים לשמוע את סטיקס שהזכרת מקודם. נכון. אז בואו נדבר על הקטע הספציפי הזה שאנחנו שומעים. אז äh, התקליט הוא נקרא A Peaces of 8, הוא יצא נדמה לי ב-78', äh, והוא äh, מהווה איזשהו תקליט ביניים בין התקופה המאוד מאוד äh, רוק מתקדם, פרוגרסיבי, לתקופה של התקליט אחרי זה, Cornerstone, שהיה רב מכר עם השיר בייב ו-Boat on the River, עם גישה הרבה יותר מסחרית, הוא באמצע הדרך. ומאוד נעים לאוזן, אבל שומר על תחכום. אה, יש בו אה, שימוש בעוגב כנסייתי, ואני אה, אה, התחלתי דרכי כפסנתרן, אבל די מהר התאהבתי בצינים של האורגן, ההמונד, הצינים האורגניים, וצינים של עוגבים, ומוזיקת ברוק, ודברים כאלה מאוד מאוד אה, מושכים אותי. סטיקס. 'm okay <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> <laughs> גם כאן äh, עושה את איזה... נפגב, סליחה על הביטוי. גדול נשמע... מן החיים, מה נשמע... שאתה כן, זה נשמע כן. Uh, מאוד מרומם רוח. Uh, יש שיר אחד שאני בטוח שאתה לא תשאיר או תנגן, דוקטור תציל אותי, או דוקטור מי אייז. טוב, כן. ברצינות <laughs> עכשיו. <laughs> uh, אנחנו מתקדמים ואנחנו עוברים מסטיקס לסופר טראמפ. Uh, וזה האלבום, אני חושב, הכי מצליח של uh, סופר נכון. טראמפ, Breakfast in America. פה אני כבר בן 12, כבר גיל שבדרך כלל תודעה מוזיקלית uh, אצל רוב האנשים כבר מתקבעת, ומהמם אותי, השיר הראשון שנחשפתי זה היה The Logical Song, ואז עוד לא הכרתי. את האסן של המוזיקה המתקדמת, יותר הכרתי דברים, איזה, והמשחקים שיש פה עם, עם, עם כל כלי הנגינה והמקצבים, וזה פשוט הימם אותי, ומאוד שמחתי שתקליט כזה מורכב הוא גם רב מכר, ובאמת זה היה תקליט מאוד מוצלח. ואנחנו לא נשמע את breakfast in America, <laughs> אבל נשמע את take the long way home. סופר טראמפ, ואם יהיה זמן, אני אספר לכם על הפעם שבה פגשנו כאן בארץ את בדמותה של המלצרית <עטיפה> מהעטיפה. אבל זה רק אם יהיה זמן, כי צריכים לתת למוזיקה עדיפות. סופר -טראמפ. Take the long way home, הדרך שלנו לפחות השבוע כמעט מגיעה אה, לסופה, אבל איזה דרך נהדרת זאת הייתה, דורון, אה? תודה. אנחנו נהנינו. אני מאוד נהניתי. אז אה, לפני הכל ולפני שניפרד, אנחנו נגיד תודה לאמיר המפיקה ולמשה ירונסקי הטכנאי, וכמובן לדורון דושניצקי שהביא איתו תקליטים משובחים אחד-אחד. כמו התקליט שאיתו אנחנו נסיים את התוכנית. נכון. ון הילן, ג'אמפ, אבל לא ג'אמפ. נכון. בוא, תתקרב למיקרופון. אוקיי. אז את, דיברתי על כך שהייתי בגיל יסודי בשנות ה-70, וזו הייתה ההשפעה שלי, אז בשנות ה-80 הייתי בגיל הנוער, הנעורים, ונחשפנו לכל מה שהגיע בעידן ה-MTV. כל רוק השיער, כמו שקוראים לזה, ועל גל החדש, ומוזיקה עם השפעות אלקטרוניות. אז פה נשמע להקת רוק כבד, שמכניסה את הסינתסייזר לתוך הליבה של היצירה שלה. כן, okay. זה השיר. ואנחנו לא נשמע את ג'אמפ, כאמור, שהוא גם שיר הנושא וגם להיט בארצות הברית. אנחנו נשמע את I'll wait, נכון? נכון. אז... מיד זה מגיע, לוקח לו קצת זמן להגיע מ-84 עד לפה. <laughs> אה, אז שוב, תודה דורון תודה על, אה, על, על שעה מצוינת, ואתה <laughs> חוזר לפה. אני אחזור. עם הקלידים. נדר בשמחה. בלי נדר ושמחה. בלי נדר ושמחה. אז תודה שהייתם איתנו, <laughs> אה, ותחזרו בשבוע הבא. לעוד מעדן גדולים, אנחנו עוד לא יודעים מה יהיה, אבל בטוח שיהיה נחמד, אתם מוצמנים להצטרף. שיהיה לכם שבוע טוב, ורק בשורות טובות. ביי.